Ja, mert az, amikor szakszervezeti buli van, vagy vállalati buli, április 4 -e, november 7-e, ne csak kimondottan beatet játszanak. Akkor, amikor évfél van, és amikor már mindenki csak iszik esetleg, pengesenek azon a gitáron, magyar nótát, mert én hallottam már olyat, és nem is rossz. Én állítom, hogy nem is rossz az sem. Addig jó, mi kádár él? Kellemes vasárnap délután kívánunk mindenkinek. Ez itt a klub rádió, Benne, az Adigió még Kádár él, az önök általatos narratorával, Banksnoder Miklósal, a Pálinkás Szűcs Robertel. Itt van Johnny, Pataki Gábor nagyon sokat segített a előkészítésében. Szokás szerint Árpási Bence az távol mindet lehet, hogy ő már majd elkezdte a Szilvestert. Egy jó előszilveszterrel nyit. Aztán utána egy kicsit levezetésként tart egy utószilvesztert, és aztán harmadikán majd felbukkan a klubrádió összes helységében. De az is lehet, hogy mindjárt bejön és megkérdezi, hogy miben tud segíteni. Hát az az igazság, Bence, hogy tudtál a segíteni, mert egy nagyon fontos és izgalmas témát próbálunk meg a kedves hallgatók segítségével Egy, Az hiszem, hogy Bence számára már érthetetlen dologról fogunk beszélni. Ugye? Johnny azt mondja itt, hogy az biztos. Mert hogy a, a Bence az fiatal, és az a műfaj pedig, amit kínálok önöknek, és maximálisan bízom abban, hogy, hogy hozzá tudnak tenni, azok a szovjet viccek, amelyek, hát ha jól megnézzük, akkor legalább 20 éve kikoptak Magyarországról. Tehát az emberek, hát a, a politikai viccek is szerintem ilyen, ilyen tök gázak, tehát azok arról szólnak, hogy na akkor Orbán Viktor cigány e vagy nem, meg ilyen, ilyen nagyon egyszerű és tehát, hogy nem, nem a, a politikai viccek sem olyanok, mint hát, hát, igen, tehát, hogy addig, addig jó, mint Kádár él, Kádár él tehát, valamikor a politikai viccek azok szellemesek voltak most meg már leginkább ilyen, ilyen buták erőszakosak és agresszívek nincs bennük semmi szellemesség tiltották-e? itt az eminens kérdés, már Johnny közbe vágott Önök nem hallják, de időnként beszélgetünk, illetve lehet, hogy távolról belehalatszik a mikrofonba, azt mondták, hogy tiltaták. tiltaták -e? Tehát van -e olyan hallgatunk, aki politikai vicc miatt, mondjuk egy, egy orosz politikai, vagy szovjetunióról szóló politikai, szovjetunióról, Romániáról, mert ugye hát általában az igazán jó viccek, azok, azok arról szóltak, hogy, hogy vagy a, vagy mit művel Breznev Csaúcseszku és Kádár, hát általában utaznak egy repülőgépen, és akkor e, már nincs is meg igazából ez a vicc, de hát majd nyilván lesz olyan kedves hallgató, aki e, emlékszik ennek a, a viccnek a poénjára, hogy mi történik ezekkel ott a A repülőgépen biztos, hogy valaki valamiért kiúrik, és aztán valaki utána vett magát, és akkor. És, de mit, hogyha azokból a viccből az derült volna ki, mint a Kádár lett volna a legokosabb. Tehát, ugye, tehát, szóval 24 3, ha önök emlékeznek jó politikai vicce, szovjet politikai viccekre, és esetleg volt e, afférjük a hatalommal emiatt, akkor osszák ezt, meg legyenek a kedvesek az összes többi hallgatóval. Haló! Jó napot! Szavazd tengerész! Szavazd tengerész! É, először is, egy olyan, azzal indítanék, hogy most egyre több, most héten nem jut teszem, hogy minden, általában a vicceket elfelejtem. Te uh -huh. jókat rögögöltél, és te elfelejtek. Azt mondom, hogy jaj, ezt meg kell jegyezni, hogy én sem fogom mesélni, elfelejtem. Viszont több viccet hallok mostanában Orbán Viktorral, amit én már Rákosi Mátjársak ismertem. <tos> Tényleg van azért, hogy, hogy nem szabad megöregedni. Nincsenek új visze, csak öreg emberek vannak, ugye úgy szeretnek minden vicz új. Ez valami Mottó volt annak ide ludasmakyba. De azért egyetelmesélek, Kruscsov és Nixon volt annak idején, és állnak a Moscába főpályudaron, és azt mondja Kruscsova a Nixonnak, hogy Nézen X erről a vágányról 5 percenként indul egy szelvény vagy Ivoztokban. a másik vágányról 5 percenként indul egy szerelvény És így tovább, és így tovább. És mondja, hogy de kedves Nikita Szergelyevics, már negyed órája állunk itt, és még egyetlen egy vonat se indult. Maga csak hallgasson maguk, ne verik a négereket. <hállt> Szevasztok! Boldog új éve Ezt nem tudtam, hogy például a Verika. a, a <hállt> Azt nem tudom, hogy a berik a Négereket annak ez volt a, a, az eleje. Haló, tessék! Jó napot! Haló, Hádám vagyok! Szia, Hádám! No hát a szovjet viccekkel kapcsolatban az első probléma az, hogy milyen hangot alkítok. Jó, jó, jó. A, addig, én, addig én kérdezek, hogy a szovjet viccek Szovjetunióban is e, viccesek voltak. Na most pontosan ezt szeretném mondani, <hül> hogy kétfajta szovjet vicc volt, a szovjet-szovjet vicc és a magyar-szovjet. Uh -huh. Na most a szovjet-szovjet viccet magyarul elmondani, hát az. Eléggé bén a dolog, Aha. nem nagyon lehet lefordítani. Minden esetre az tudni való, hogy a, a szovjet vicceknek a főse az a, a Csapájev volt, uh -huh. és a, a, az ő adjutása a meg a, a, a gépuskás lány, Zányka. Na most, hát egy csomó vicc volt, de hát ezt nem igazán lehet így elmesélni. Na most én nekem a fixa ideám, hogy én annak idején egy nagyon komolyan hangzó meghívót, hogy lépjek be valahova. Uh -huh. Azt úgy meg, hogy amikor meg meg elhangzott a meghívó, akkor lefordítottam egy szovjet-szovjet viccet magyarra az illető elvtársnak, és többet nem hívom. Aha, tehát fölírták a nevedet. Ja, hát, egy... Egy... Le, Hát van egy ilyen vicc, hogy, hogy utaznak egy kupéba a Trans-Szibiriai nyolc orosz, és akkor politikai vicceket mesélnek, és aztán az egyik megszólal, fú ez nagyon jó vicc fölírom, mondja csak a nevét. Igen, hát amit én meséltem el, abban az volt a poén, hogy négyen utaztak a Transzibériai, mindenki a saját nevét foglalta bele egy viccbe, uh -huh. és ki kellett találni. És az első volt a medvegyev, a medve, másik volt Jussi, a a Nyuszi, pedig hát azt mondta, hogy ő neki furcsa németes neve van, aminek az első fele az, amit ígértek neki, a Szovjetunió, a második fele az, amit kapott. Most te hadd nem mondjam meg, hogy mi az, amit kapott, mindenki kitalálja, lónak is van, és ezek után megszólalt a negyedik, azt mondta, hogy ertársak nekem nagyon egyszerű nevem van, én ivanok vagyok a, a GP tól és akkor mondta az illetőnek, hogy Rajherr Eftárs, jöjjön már ki velem a folyosóra. Na ez, ezzel úztam meg. Na most amit meg viszont, egy variáns szerettem volna elmondani, mert ez tényleg egy érdekes dolog, hogy a, a Kádár javára, vagy Magyarország javára, tudtak szólni időnként ilyen sovjet viccek. Hát volt egy ilyen vicc, hogy nem emlékszem, hogy ki volt az amerikai elnök, mondjuk Nixon, meg a Brezhnev. Szaszír a Nixon, lejön az Úristen a mennyből, mi bajod van, fiam? Hát ilyen és ilyen problémámban akadozik a gazdaság. Ne félj semmit, lesz az jobb is, csinálj úgy, amúgy. Utána sír a Brezhnev, lejön az Úristen, mi bajod van? Elmondja az is, hogy... hogy itt nem pangás van, meg mit tudom én, semmi baj lesz, ez majd jobb is, megvigasztalja. És akkor harmadiknak lenéz az úr az égből, látja, hogy Kádár ül a járdaszélen és sír, lemegy hozzá, és megkérdezi, mi bajod van, édes fiam, Kádár elmondja, hogy mi baja van, és akkor az úristen leül mellé, és ő is sírva fakad. Ez egy, ez egy, ez egy típus volt, ami, ami hát lehet, hogy valamilyen igen. Igen. Jó. Köszönöm szépen, Ádám! Nagyon szívesen, jó esett ez a kacláj. Szervusz! <gül> Már bekészültünk egyébként, tehát a, a közönséget is mindenféleképp kapcsoljuk. Haló! Jó napot kívánok! Szabadna valami olyat mondanom, ami ugyan a Szovjetunióval kapcsolatos, de, de nem nem, vicc, nem baj! A múltkor nagyon érdekes dolgot valaki, akkor se a téma volt, amit megemlítette egy, egy úr vagy egy hölgy, és még ön is hozzátette a saját információját, de nem helyesek ezek az információk. Mi volt? Ez a falusi a túr, Nem, a túróródi. Mi, miért nem helyes? Nem, a következőt szeretném elmondani, hogy, és országvilágnak egyszer mindenkor, mindenkorra, hogy az idő távlatából most mindenki kitalálja, hogy ő találta fel a túróródit. Uh -huh. A következőt szeretném mondani önnek, hogy a túróródit a Szovjetunióból hozta át először egy uh, Szovjetunió határ közeli óriási nagy gyár. Uh -huh. És ők kezdték el gyártani. Nem, ennyire Nem, nem, és uh, ezt biztos, hogy nem, mert akkor rámondanám, hogy igen. Mert... Uh -huh. Na most a következő, a, az én cégemnél az én gyára, az én gyáram az úgy, hogy én ott dolgoztam. Lehetem. Messze a, messze a szovjet határtól. Vettük Má e át másodiknak a túróródi gyártás technológiáját, és másodiknak mi csináltuk, és ez körül, azt hiszem, 1998-ban volt. És összefogva, a, a, mi egy, egy napi 48 tonna per 16 órás sütő- és édesipari gyár voltunk, uh -huh. és mellettünk egy hatalmas teüzem, és összefogtunk, és mi attól a kérdéses határmenti hatalmas nagy gyártól átvettük a gyártástechnológiát, és másodiknak mi gyártottuk a Túrorudit, uh -huh. és meg kell, hogy mondjam, hogy 120 ezer darabot legyártottunk két műszakban a ponta, és hát ezen kívül ebben a gyárban 16 féle kenyér, 45 féle féksütemény, ezt most direkt följegyeztem magamnak, 15 féle desszertet, és plusz a túrorudit gyártottuk, és, és bárki bármit mondta, hogy ő találta ki a túrorudit, ez így volt, tehát a Szovjetunióból lett áthozva ez a ez a gyártástechnológia. És. De euh, mégsem olyan, mint az orosz túró, a magyar. Persze, hát egy kicsit, most meg kell, hogy mondjam önnek, hogy a, az eredeti túró amit gyártottunk, azt. Ja, és utána már az úgynevezett jugoszláv határ menti ö, kisebb gyárakban is, mert ott is volt, voltam én személy szerint megnézni hogy akkor már azt ott is elkezdték gyártani, stb., de mindenki ezzel a receptúrával, technológiával gyártotta, és meg kell, hogy mondjam, hogy semmiféle, egyetlen egy adalékanyagon kívül semmi adalékanyag nem hm. volt benne, az is csak egy kis nedvességfelszívó anyag, Aha. amit hát mindig a tejipar például beletett, a, a mindig is beletett, hogy a túr, a ugye a víz, víz kicsapódás okában Uh -huh. Úgyhogy ezt uh, nagyon szépen kérem, hogy hát jó lenne, ha mindenki hallaná, mert a saját magának vindikája itt már Kovács Péter, kis Jancsi, hogy ő találta fel a túróród itt. Nem. Egyáltalán. A Szovjetunióból hozta át a X vállalat, és mi az Y vállalat átvettük, és csodálatos túrorudikat gyártottunk. Elsőkézből első származó információkat nem fogok tudni. Kétből, mert én, a, én abban a gyárban a technológus és a vezető helyettes Aha. voltam. Harminc évig. Nagyon kedves, köszönöm szépen. Úgyhogy, és még egy, egyet ternyi kérdezni, hogy a jó múltkorában, amikor volt az, hogy ki, mit tegyenek egy lemezre, amire ezeket a, ezeket a retro dalokat, amik olyan jellemzőek voltak, voltak Magyarországra, és akkor ön földiktálta a kollégájának, hogy ezt, meg ezt, meg ezt, és jó, akkor ebből csinálunk egy CD-t, és az egyiket, azt én mondta, az a karádinak az idegenben keserűbb a sírás, és az volt az első, amit ön földiktált, és ez nem fog megjelenni ez a CD. Most várjunk. Elfelejtettem. Elfelejtettem. Akkor az volt a téma, hogy milyen dalok voltak azok, amik olyan jellemzőek voltak a Magyarország, és akkor volt az Igen, emlékszem, emlékszem, emlékszem, igen, igen, igen, igen, igen. Tehát, milyen dalokkal azonosítanánk Magyarországot. Igen, igaza Igen, igen, és akkor szépen a végén földiktálta a kollégájának, hogy na, akkor kiadunk egy CD-t. Á, csak... Ó, istenem, jó. Akkor És akkor helyére tettük a túróról. Köszönöm szépen, abszolút. Jó, Viszont soha az hallás... életben nem mondom többet, azt, hogy, hogy magyar ember találta fel. Igen. Egyébként imádom ha a műsorát. Nagyon kedves, köszönöm szépen. Viszont találasz. Kész Ruszkik Haza, 2407953 haló. Haló. Oh. Jó napot kívánok. Üdvözlöm, uram. A politikai vicc. Hallgatom. Brezsnyev, Kárdár, Csavuseszk utaznak egy. Na! Elvörülködtem. Jó. Múltkor, amikor iskolába jártam, a tanítónőnő föltette a kérdést hogy mi a különbség a baj és a tragédia fogalmak közötti különbség. Én voltam az osztály esze, és felugrottam, és mondtam, hogy az a tragédia, hogy nálunk otthon döglenek a csirkék. Azt mondja a és kisfiam, nem, és akkor megmagyarázta. Másnap jutta a tanfergyelő bácsi, na, gyerekek, ki tudja, mi a tragédia és a baj fogalmak közti különbség. Én a legokosabb, ki voltam kupálva, elmondtam. Brezsnyelv, Csavoserszko, Kádár bácsi utaznak egy repülőgépen. A repülőgép defektet kapott nagyon magasan, lezuhan. Mind a három bácsi meghal. Ez a tragédia. De nem bajám, hanem az a baj, hogy otthon nálunk röglenek a csinkiek. Isten áldjadnak. Köszönöm szépen viszont hallásra. 24 szovjet viccek vannak ma, hát szilveszter közelettén az addig jóban haló. Sziasztok, a Szigeti vagyok. Kész sok, szia! Ivan hazaér a nagy munkából Moszkvába, négy adó volt még akkor csak. Aha. Első, bekapcsolja, leül a tévé elé, bekapcsolja, Brezsnyek beszél. Átkapcsolja a másodikra, Brezsnyek beszél harmadik Breznyev beszélt, negyedik a kapcsolgatunk, kapcsolgatunk. <gül> Nem ismertem? Nem ismertem. Nem? Nem. És ugyanez, amit az előbb az úr mondott, Aha. hogy a Breznyev, Nixon és a Kádár utaznak, lezuhannak az afrikai földre, Aha. és hát a kanibálokhoz, az első, hát ugye breznyevet elkezdi fogdosság ízé, Hát mit csináljanak vele? Mit Jó dagat, ízé, pörkölt belőle. A harmadik második, vagy a második, az fogdosság, ugye, viszont a soványka, húszleves belőle. Kádár elkezdik fogdosni, meg minden. Haj, hagyjatok békén, én a Magyarországról jöttem. Jó van, fiam, nálatok tanult a fiam. Mit kész? Sűrthúrtspajt Igen, ezt ismertem. Igen. Köszönöm szépen. Megkapta az üzenetet a kék madár miatt. Meg, meg, meg, meg, meg olvastam. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Olvastam. Köszönöm szépen. Viszontlátásra. 24.07.953, ez itt a klubrádióban az addig jó, amíg Kádár él. Halló. Halló, jó estét kívánok! Kedét, a történet az valós, nem vicc. Édesanyám 56-ban a munkahelyéhez hozzájutott a Kádár cédulájához. Hát ez a fiatalok kedvéért jelenti azt, hogy amit a munkahelyen ugye besugók bejelentettek és fölírtak egy kartonra, uh -huh. az 56-ban kiosztásra került. Igen. Hát azért ilyen nagyon az volt írva, hogy fentnevezett ö, ö, munkaidő alatt tevett, viszont volt egy fiatal kollégája, akinek az volt a káder széduláján, hogy nevezett, azt hangoztatta, hogy amíg másnak felesége van, addig ő nem nősül. Úgyhogy ez, ez az én 56-os viccem. Szép volt. Nagyon Köszönöm kedves. Köszönöm szépen. Köszönöm viszont. szépen. Viszont hallásra. Haló. Haló. Hello, szia Falusi Maria, hallottam a nevedet. Szia, igen, mert uh, aztán kiderült, hogy hogy az, az alfa az nem az volt, amit nem ott volt, ahol, ahol mondta, tehát, hogy ott valaki még... Eh, és az valaki? Nem, hát az, az a, a Ludovika, az volt az Alfamozi régen. Eh, attól félek, hogy... <gül> Igen? Igen, tehát aztán, aztán valaki eh, helyre igazított, és aztán még a Szegű András is beírta a, a fórumra. Eh, eh, Dúrta az kérdés, hát, figyelj, tehát a, a, a, a mi hallgatóink az egy nagyon művelt, nagyon okos, nagyon jó hallgatóság, eh, eh, és nagyon jól emlékeznek, És amikor én valami butaságot mondok, akkor egyből eh, kapják magukat hát, és helyigazítanak igazából. Nem, szóval ugye ez van. nem lehet butaság. Még arra is emlékszem, hogy kék neonnal volt felírva, hogy alfa. Uh -huh. És igen, még egy kicsit lókakiszag is volt az eltelt el el x évben, amíg igazott azért egy ilyen lovarga. Bájpájszással. Ugye? ugye, igen, felejtsük el. Nem tudok, nem tudok egyébként viccet mesélni, de hallgatnak beleteket, és tök jókat röhögök. Úgyhogy átadom a terepet azon. Nagyon kedves, terepet. kedves, köszönjük szépen. Szia! Ja. 24.07.95.3, ha van valakinek valami jó vicce, akkor segítsen. Aztán persze én is összeszedtem egy párat, ha nagyon megakadnánk, akkor, akkor én jövök. Haló! Üdvözöllek, Servus! Hogy mondják oroszul, hogy béke? Zsízni? Mír! Mír, igen! Barátság! Brácszó. Drúzsba. Drúzsba. Jó lét. Már ez az. Szavaz. Igen. Megkapott meg az orosz tudásom. Gyakorolni kellene. Haló. Jó estét. Jó estét, na most elsőnek meg a 60-as, 70-es években volt az a nézet, ha bármi világpolitikai krízis vagy egyéb ilyen volt, Aha. hogy a kormány viccosszája elkezd dolgozni, és mindenhol kötelezővé teszik a vicceket, tehát azonnal benyomnak egy csomó viccet. Ez, ez, de ez most vicc vagy, bét, vagy nem vicc? Bét, nem bét. ez el, nem, hogy lett volna ilyen. Hát ha. tudja, hogy, hogy, hogy, hogy ami mondjuk a népszáján terjengett, az az volt, hogy a, igazából a szelep, az fofi Géza volt. Jó, de 60-as hofig ez, még Debrecen előtt volt, akkor még akkor portlán Debrecen, igen, nányát. igen, akkor még valóban Akkor Portlán-t festett. akkor még Bányus négyes volt. Igen. És a másik akkor egy kedves vicc, hogy Chaucescu Brezhnev és Kádár, meg Annak még meg Edvard Gyerek beszélgetnek, Gyerek mondja, hogy nekünk van portlán. Gyerek a lengyel vezető volt azon kedves igen, hallgatóink négy, kedvények, négy. akik nem emlékeznének rá. Brezhnevre emlékeznek. A Breznya mondja, hogy nekünk meg van Zsígulénk, Csaucesko. Nekünk meg van Daciánk, Kádár. Jó, én meg megyek-e védelni? <gül> Na, további Köszönöm szépen! Szervusz! Szia. Erről csak élek én ezeken a vicceken. Olyan rég hallottam őket. Haló! Haló! Jó napot! Nem, nem visszamszok, mert a kórhában... Nem, nem, nem, nem, nem! szia, szia, szia, szia. Megike vagyok! Már régen telefonáltam, mert mi múzamba megyünk ilyenkor. Tehát, hogy milyen az orosz visszhang? És akkor... Alkohol, hol, hol, hol, hol. hol, hol, hol. hol. Figyelj! A, a, én egy olyan tudok, amitől a nagybátyámat nagyon verték, de nem halt meg, csak jó megverték, kiverték a, a bordáit. Akkor az nem vicc? Nem, nem, de a viccet mondom, hogy miért. Uh -huh. Ugyanis 56-ban nyáron kórházban volt, műtétje volt, és nyolcvan voltak egy korteremben, az egyik az besugó volt. Elmondott egy viccet. Hogy játszanak a gyerekek az udvaron, kinéz a rákosiné, gyerekek golyóznak, és mondja nekik, hogy jaj, de jó nektek gyerekek, mennyi golyotok van, az én férjemnek egy golyója sincs, és ezért mentek. Ezért, ezért becsavarták pokrózba nagybátyámat és vizes pokrócba, uh -huh. és 8 órakor mindenki elaludt, mert beraktak nekik egy kis altatót, csak allalának nem, úgy hívták, hogy Tridomszki Lajos, uh -huh. és képzeld el, hogy kiverték a, tehát a a fogait, amit megműtöttek, azt is be kellett neki varni, és ö, már 20, nem tudom hány éves korában műfoga lett, tehát így ö, bevarták a fogait valahogy, uh -huh. mert farkos foga volt, és 56-ban diszidelt az utolsó Köszönöm, hogy ez történt. Galában az utolsó 20 éve az, az nyugdíban társad? Hát 76 éves, jól van, amerikai katona ja, volt. Ja, akkor igen. Amerikai katonának ment, közben alkolista lett, de uh -huh. aztán 81ben leszokott, és azóta neveli az alkoholistákat, hogy ne legyenek alkoholisták. É, é. Ez a névtel alkolista is. van. is van ilyen, igen, és nagyon hatékony. Hívják, igen. Nagyon hatékony. Csak igen. egy egy dolgot erről, hogy ott olyan hatékony volt az amerikai katonákat kivitték alpokba sijelni ezeket az éjéket, uh -huh. hogy hát most már nincs annyi pénz rá, hogy már nem sijelnek, de egy ember foglalkozik egy emberrel, és tényleg leszoktatják őket, úgyhogy hát igen, ez, a, ez a, a, ugye az a terápia, amikor jó napot kívánok! Pálinkás Szűcs Róbert voltam, éve alkoholista. E, és akkor mindenki elmesél egy jó kis történetet. A... Nem, most mindenben. De igen, igen, ez jó, de én nem iszom semmit, csak unikumot, ha de Nyolc hónapig eltart egy fél liter. Azt az, az is jól hangzik, tehát én, sem, én sem iszom más, csak unikumot. Na jó, de nyolc hónapig tart egy fél liter, várjál. De én meg nem is, nem, nem most. Jól van! Jó, köszi Számos! Sziasztok! Szia, Híreknek kellene jönni itt a klubrádióban, úgyhogy... Jó, jó, jó. Haló. Haló. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Ez a klubrádió? Igen. Na hát... Adásban tetszik lenni. Jó. Figyelj, de azt Figyelj. szeretném mondani, hogy a falusi Marionnak igaza van, mert az Alfamodi az ott volt. A Ludovikánál régen kumbélatérnak hívták. Ez száz akik -ig igaza volt, mert én ott dolgoztam a közelbot ott volt egy autóbuszgarázs és az alfa Mozi volt. Ez, ezért mondom én ezt, hogy, hogy olyan uh, okos hallgatóim vannak, hogy ha utas az az azt pontosan tudni fogják, hogy mi az. Nagyon, Nagyon kedves! Köszönöm, köszönöm szépen! szépen. Kész sokan viszont hallásra! Honnan ismerhető fel az arasz microchip? Hát elég messziről! Javasolnák itt az azt, ad, hogy hát egy, egy műsorbizottságot műsor szervezzenek, egy műsorbizottságot, amik hát az igényeivel, hát a zenekar felé, és egy műsorbizottság is, akkor majd le fog rendezni. Az itt megfelelő igények, amik, hiszen széleskáros pörköreink vannak, elég, elég sok van, elég sok van itt csertalan, akik működnek. És hát ugye a kapcsolatokat felvenni velük, és hát fiatalok vannak végül is, egy csomó fiatalmas sport, sportnál is, és egy műsorbizottság, ki hát az igényeket. Jaj, jaj. Na, szerintem, van, a szerintem a bb kultúros ezt meg tudja oldani. Mindenkinek a kérdez... kultúrossai, van, kultúrossai van, vannak, vannak van, kultúrok, hogy ez a kapcsolatot feltétlettel kell venni velük. Addig jó, mikádár él? Tanulni, dolgozni és bensőtenesen élni. Ez a három alapja mindennek. Mert akkor nincs probléma, a hármas tanuló, hármas hatalmas, az ötös tanuló, dolgozott, a dolgozó kidolgozza a munkaidejét, utána éljen, ahogy tud. Ne huligánk vagyon az utasark, és megverjen ékszer vagy iszir. te az energiát az iskolába, vagy az ide. Addig jó, mikádár És folytatódik is az addig jó, mikádár él. Benne a fő téma, a szovjet politikai vicek. Haló? Kezét csókolom. Vicc, vagy ehhez kapcsolódó történet? Vicc. Vicc. Kicsi voltam, pedagógusok voltak a szüleim, és hát elég sok vicc hangzott el otthon, amit nem szabad lett volna kivinni, de hát én szerettem szerepelni, és mondtam mindenütt. Ja, ez ne, vicc... ne is mondjad, tehát, hogy, hogy <kül> én is így kutakodom a, a merevlemezemen, és, és van egy ilyen nagyon csúnya beégésem, Apám vicces ember volt. És, és nagyon emlékeztem, hogy egyszer, és vagy harmadikos lehettem, mert még emlékszem, hogy a, a, a Bertáné volt az osztályfőnököm szentesen, és apám ült reggel az újság fölött, és a szovjet pártfőtitkár Magyarországra érkezett. És apám, úgy viccesen, mintha az újságot kommentálná, azt mondta, hogy na itt van a képaláírás, hogy Kádár azt mondja Brezsnievnek, hogy akkor elmegyünk a kispiparcba, mert onnan négy kézláb is hazatalálunk. Ezen jót nevetett édesanyám, jót nevetett édesapám, jót nevettem én is. Majd bementem az iskolába, és elmeséltem a tanárnőnek, hogy, hogy ez volt az újságba, Mert hogy én komolyan vettem, hogy, hogy, hogy tényleg ezt írja az újság, és akkor kérdezte az osztályfőnök, hogy, hogy, hogy melyik újság volt. Hát mondom, hát vagy a népszaba, vagy a népszabadság lehetett. Nekünk az járt igazából, teljesen mindegy volt. De egy kicsit ilyen furcsán nézett rám, és aztán nem tudom, hogy behívták-e a szüleimet, hogy hogy akkor hogyan is megy otthon a, a, a politikai életre nevelés. Egyébként jól ment, mert, mert aztán e, e, láttam használt ennek. De aztán lett egyéni véleményem. Aztán lett egyéni véleményem, és igen, nem, nem gyatkoztam az édesapáméra. Hallgatom. Hát ez egyébként attól is függ, hogy milyen a pedagógus. Tehát, hogyha jó volt a pedagógus, akkor biztosan nem lett belőle baj. Igen, hát csak de, olyan nagy baj nem lett belőle, az biztos, de hát én ezt az asztály előtt meséltem el, tehát, hogy... hogy... Bárki, itt, igen. Hanem. Na hát ez az, az én viccem az egyik, az öm, azt hiszem, Ruscsó vagy Brezsnyev, azt már nem tudom. Itt járt Magyarországon, és hát Kádár bemutatta őt, a, bemutatta neki a tokai borvidéket, és akkor mondta Ruscsó vagy Brezsnyev, hogy oké, okay, Kádár meghökkent, mennek tovább, megnézik Alföld búzatábláit, megint csak megszól a okay Kádár nyel egyet, mennek tovább, megnézik a bauxitmezőket oké. Okay. És akkor nem bírta megállni, azt mondja, hogy hát Brezhnevev hát ez egy angol kifejezés, hát mi nem veszünk át angol kifejezéseket, miért, miért mondja mindig, hogy oké. Okay. Ja, kádár az orosz oké. Okay. Igen. Hát, hát nekem, nekem az volt a szerencsém, hogy ez nem ment képet. Hát ugyanabban a tantestületben voltak az apámék, és Aha. Hát, hogy a gyerekek értették-e, vagy nem, azt nem tudom, de a tantestület be, bejutott, de onnan uh -huh. nem jutott ki. És ezt köszönhetem az apám kollégáinak. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Kész csak a viszonthallásra. Biztos volt olyan hallgatunk, aki bajba kerül, politikai vicc miatt haló. Jó, és kívánok. Kezét csókolom. Éva vagyok. Egy viccet szeretnék elmondani a 60-as évekből. Hallgatom. Egy. Magyarországon járt. És nyilván tetszik tudni, hogy abban az időben még mindig nagyon erős volt a Szovjetunió befolyása Magyarországra. Hát elég sokáig elég erős volt. <kül> akkor meg különösen még. Meg az... jó húsz évig? Hát igen, de már azért később kevésbé, mint akkor. A hatvanas években nagyon erős volt. Mm. Azért szeretném tudni, tetszik-e tudni, hogy mi került nekünk akkor Brezsnyáv látogatása? Nem tudom. Akkor mondom. Nyers, fehér, acélba. Aha. Uh, Ezt már hallani? Uh, nem, nem hallottam, uh, és... Uh, és ez a vicc nagyon-nagyon rövid időn belül megjelent uh -huh. uh, a közéletben, az eltávozása után, hazautazása után. Mert, mert akkor mi történt a 60-as években a nyers, a fehérrel, illetve az a Leváltották Leváltották őket? É, ja értem. Menni kellett. Erre nem emlékeztem, tehát. Menni kellett. Azért kérdeztem, hogy tetszett-e hallani. Nem. Mert hát ez szinte szállóigévé vált akkor. Percek alatt, ahogy beresdje felhagytam Magyarországot. Nyers fehér acélba. Nyers fehér acélba. Nagyon, Nagyon köszönöm. kedves. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, hogy meghallgatott. Kész sokan viszont hallásra. Látod, és hol vannak már a jó kis IMF viccek? Megérkezik az IMF Magyarországra, Mató György megmutatja nekik a... Tehát így is kezdődhetnének politikai viccek. Miért nem kezdődnek? Haló. Jó napot! Üdvözlöm, szerkesztő úr, Erzsínéni vagyok. Kész sok, Erzsínéni. Szeretnék röviden elmesélni egy viccet. A Breznev, meg a na, amerikai elnök, Nixon. A Kádár utaznak repülőgépen, és, és kényszer van az őserdőbe az emberek közt. Várja már! Ez, ez ma már elhangzott, ez a vicc Erzsi néni. Igen, akkor bocsánat. Ezt már valaki elmesélte, hogy mit akarsz tenni? Ja, Pörköt, nem vagy sült húst. Igen, igen. Egyébként ahhoz szeretnék akkor hozzászólni, a Murko hallottam, szóval megemlítette, hogy a kisfiúnak, a diáknak a bicskája volt a zsebében, az nem azért volt benne, hogy ölni akart, hanem azért, mert én is bicskás vagyok, óvodás korom óta a... a mindig van vicska, és soha nem gondoltam arra, hogy jöjjek vele. I igen, Erzsi akkor nyilván akkor Úgy hallottam, hogy én amikor, én a amikor, amikor a pikót felhívtam Igen, uh, igen, igen, én állandó hallgatója vagyok, uh -huh. és figyelek. Nagyon kedves, köszönöm szépen, hogy köszönöm. egyet velem. Igen, én vicskás vagyok, óvodás korom voltam, két bátyámnak volt vicskája, és mindig a Rosszabbat, a kisebbet én megkaptam. Mink Ör... magyarok bicskás nép Igen, vagyunk. köszönöm szépen. A, a legboldogabb köszönöm, új évet kívánom, köszönöm, és jó egészséget. Köszönöm, viszont békés, boldog ünnepeket. Kezét sokan viszont, viszont hallásra. 24 07 Aranyos. Halló. Halló. Jó napot. Ő, jó napot kívánok. Ez az élő műsor, amiben... Az, az abszol abszolút élő. <gül> Mert úgy nekem is van még emléke milyen. Hallgatom. Területét. Igen? Történet is jó, de vicc sem zavar. É, jó, jó. Na, de akkor mondhatom? Persze, adásban van. Igen. Hát e, mondjuk én a filmjárban dolgoztam, és ott rengeteg vicc hangzott el, és főleg a világosítóktól, akik hát szóval gyűjtötték és egész idő alatt szórakoztattak bennünket. A legnagyobb de világosító már... Szírma járpád az Isten. Az az Isten, igen, a nagy cégével együtt imádom. Na most a, a lényeg az, hogy nem hallgattam a műsort, de, de rengeteg vicc volt. Uh -huh. Hogy volt már a hármanának a hídon? Nem. On, Anna és Anó. Ez volt a, az egyik ilyen nyelvi alapít. A, a másik pedig... Bá ez ezt magyarázza el nekem. Az On, Anna és ano. Ez biztos, hogy valami szovjet de, de akkor nem tanult arra ezek szerint de hát mondjuk úgy hogy hogy hogy, hogy, hogy, hogy bolykottáltam tehát én is az orosz nyelvet egy, egy <gül> hát mása Ön még egy fiatalabb generáció mi már még kénytelenek voltunk ezt de talán, nem én is tanultam bárjon már tehát hát nem tehát 50- ötve, a... felé járok nem szeretem a bi nem szeretem a 50- felé. Nem hát szeretem én a bítet, de táncolok rá. A, de, e, szóval On az a hímnemű. Igen. Az, Anna, és és igen, igen. az a nő nem is az a semleges, nem? És az Ano igen. Hát csak ennyi. Mert ez még ugye több nyelvben van így, de uh -huh. hát ez egy alapvics volt. A, a másik az a, a körülményeket már nem tudom, de az volt a lényege, hogy, hogy egy orosz katona <síns> és egy amerikai katona valahol össze vannak zárva, vagy uh -huh. bajba kerültek a csodat, ugye, de próbálnak beszélgetni egymással a demokráciáról, már hogy az amerikai az övékről, azt mondja John, Joe, vagy ő, a szereplője uh -huh. a vicnek, hogy hát tudod, nálunk olyan demokrácia van, hogy kimegyünk a fehérház elé, és bármi probléma van ott, tömegesen összegyűlünk, kiabálunk, tüntetünk, és akkor kérdezi az orosz, akkor mi történik? Hát akkor kijön onnan valaki, és akkor átveszi az iratot, és a követeléseket, és aztán vagy történik valami, vagy nem. Aha, mondja az orosz, hát nálunk is van demokrácia, mert mi is kimehetünk a vörös térre, és akkor ott összegyűlünk, és tulajdonképpen kiabálunk, és és, és akkor uh, mi történik? Kijön valaki? Hát azt mondja nem, de hogyha nagyon kiabálunk, akkor össze tudjuk szarni magunkat. <tos> Szóval a világosítóknak voltak durva vicceik, de majd eszembe jut, még akkor majd a Világosítók azok a legjobb társaság. Ülnek, Nihetetlen volt. Ülnek benne a Eleve 15 órát dolgoztak, Igen. és az volt az lényeg, hogy amikor ők úgy érezték szakszervezetileg, hogy lejárt a munkaidő, akkor bárki bármit mondhatott, be kellett fejetteni. Ja, azt ne tudja meg. Tehát én, én voltam asszisztens, els, első asszisztens a filmgyárba, tehát, Hála a... Isten, hogy volt még filmgyár. Ak ak akkor még volt, tehát ez 1980-as évek közepe volt, és valóban Egyet? tehát a, a, a, a világosítók érdekérvényesítő képessége az, az, az, az hírhet volt, és hál' Istennek a fővilágosítók mindig képviselték is ezeket az érdekeket, tehát, hát ez az. tehát ebédszünet kiadásában, hát ez az. Ebben, tehát hogy mondjuk ők szívtak a legtöbbet, mert nekik úr, e, mit tudom én, két órával a forgatásra előtt már ott kellettem meggyilállítani. Hát az, az. És aztán meg lebont, berúg, hazamegy. Az elhangzott a szó a forgatáson. Akkor a, az asszisztens, a smink és, és a szereplők a szálláshelyükre vagy a büfétkocsiba hajtottak. De hát a világosítók azok meglebontottak. Meg Le? De mondjuk én meg szkriptel voltam az elején. Mm, az és is jó a, és, Az is jó munka. A, a legjobb, semmilyen főnököm nem volt. Én voltam a külön pont, ugye nem tartoztam se az asszisztenci hierarchiába, se a gyártásiba. De azért forgatás után nekem se volt vége, mert akkor kellett a gyártási irodán megírni a mi tört össze, hány méter film volt, nem tudom. Szóval én nagyon fiatalon ezt bírtam, de nem sokáig. Szóval ez egy nagyon kemény meló a filmgyártás. Mindazoknak üzemvélnek, akik azt hiszik, hogy ez nem, ez egy öröm, öröm álom. De öröm, öröm, öröm, öröm. öröm. Az, Tehát, hogyha az... nekem valaki azt mondaná, hogy, hogy menjek vissza a filmgyárba, a asszisztens? Hát, ha kettőnek nem is mennék, de rendezőasszisztense egynek, akkor biztos visszamennék. Jaj, és akkor lehet még erről? Lehet még, persze. Mert ez önmagában a nosztalgia, szóval én szerintem a filmjáról, meg a világozatok vicceiről, majd majd egyszer egy külön műszort le kell csinálni, mert az már annyira a múlt. De hogy eleve egy gyárban dolgozunk. nem most én meséltem az embereknek, hogy a szocializmus közepén, mert én is egy 80-es években voltam ott, hogy, hogy képzeljétek el, hogy ez egy olyan gyár, hogy itt amikor dolgozni kell, akkor nagyon sokat dolgozunk, és amikor meg nincsen film, akkor meg nem is kell bemenni. <tos> Ezt az emberek, akik körülötte voltak, nem hitték el, nem hogy itt nem kell minden. Mondom, nem, mert 15 órákat nyomunk meg vidéken, meg éjszaka, és akkor utána meg van úgy, hogy három hétig nem kell bevenni. És akkor mondtak, hogy te, ez olyan tiszta kapitalista gyár. És egyébként egy, egy, egy, tök kommunista gyár volt. Ez tök kommunista volt. Hát ugye ezt lesz számítva. Jól van, ez lesz, lesz majd egyszer filmgyár. Viszlát, remélem. Szervusz. 24.07.953, visszakanyarodunk egy kicsit az eredeti témánkhoz, a nosztalgiából és a belterjből kiesünk, vissza a szovjet viccekhez. Halló! Jó estét kívánok! Üdvözlöm! Nem tudom, hogy Micsorin nevéről tudnak-e. Hát a, a, az, a, a fő alma nemesítőről? Hát ő volt a nagy növény nemesítő, és hát két kis rövid is lenne hozzá. Hallgatom! Az egyik, hogy mi történt akkor, amikor Micsorin. Keresztezte a Szent János Bogarat a poloskával. Uh, nem tudom. Fénynyárban úszott Moszkva. <gül> Ez volt az egyik. A másik pedig, hogy, hogy elterjedt az is, hogy vajon hogyan halt meg Michurin. És hát azt találták ki, hogy minden bizonyal kerékpárját keresztezte a gyors vonattal. <gül> <gül> még, még egy rövid breznyen visszat is mondani. Jó! A Megnyitóját tartotta a Moszkvai Olimpiának, és papírból olvasta föl a beszédét. Ezt most ahogy készültem a olvastam, most nem fog belerőgni. Igen. De mondja! <gül> <De> Akkor <mondja. gül> ezt a beszédéhez, és azt mondja, hogy ó! És egy kis... Megtapsol. Megtapsolják is. Szent van, aztán még egyszer azt mondja, ó! Kicsit nagyobb taps. És amikor harmadtól is mondja, hogy ó! Hátulról a biztonsági emberek közé valaki odasul hogy brzegyevet. Mind az öt karikát nem kéne szólvasnia. Igen. Ez, ez, ez volt. Ez meg volt. Jól van, köszönöm szépen! Minden jót kívánom. Viszont a lássad a szervus. Ezt készül én a műsorra olvastam, haló. Hálot hogy itt vagyok, Pánikás, Róbert, vagyok a Pánikás is rólad szerint. A kolhozokba. látogattak és, kolhozokba. <gül> hát, a, egy, egy kolhozban, na. Bocsánat. De nem, nem, nem. Úgy sohasznál, hogy Brejjav el, ellátogat a kolhozokba. <gül> Igen. Na, és akkor ott találkozik egy padaszbácsival, és megkérdezi tőle, hogy maguk, bácsikám, elvtársám, mivel eltetik a disznókat? Hát mi kukoricával? ez fontos népgazdasági termék, az kell a, a étkezésre, Kész, menjen Cibériába. Megy a körtelefon, hogyha megy a következő kolhoz, hát nehogy azt mondják, hogy kukoricával etetik a malacokat. Megy a következő kolhozba, ott is találkozik egy Pácsikát, tehát és megkérdezi, hogy Pácsikám maguk mivel etetik a disznókat? Hát mi Korpával. Korpával, a korpa fontos népgazdasági termék, az kell az étkezésre. Megy Szibériában, megint megy a körtelefonát, vakargatják a fejüket, hogy hát most akkor mit mondjanak. Mm. Oda megy bácsikához, bácsiká maga mivel eteti a disznókat. Hát túlkeperes nyelváltás, adunk nekik tíz kopálykát, és azt vesznek hagyd, amit akar. Hát csak ennyit akartam. Jó volt szeretlek. Köszönöm Nagyon szépen. Szervusz. Hello. Halló tessék. Jó napot. Sziketi vagyok, még eszembe jutott egy Jó. orosz katolic, és bekeveredik a bazilikába. Orgonálnak. Nagyon, <gül> nagyon tetszik neki. Egyszer csak utána a pap fölmegy a szószékre, elkezd beszélni. Az orosz nem érti, az orosz unja, szól Doszta propaganda, davai múzika! <gül> nem hallod, nem ismertem. Nem ismertem, nem, nem, nem. Ja, szia. Köszönöm, hello! 24 Haló! Haló! Jó napot! van! Gézőg Debrecenből! Szervusz Debrecen! Nálunk van egy, majd a végén elmondanak, hogy Debrecen is érintő viccet de előtte elmondanám, hogy az én és a papám az, az 50-es években volt egy mondás, hogy politikai ö, szexu, szexviccet abóvó, politikait abávó nem mesélne. <gül> azzal kapcsolatban az, amit a hölgy mondott, az a szomó reszett, hogy a nagybácsát összeverték, ez, Hát júliusban leváltották leváltották rákos tehát utána majd nem valószínű, de korábban biztos, hogy így volt, ezért nem volt célszerű politikai viccet mesélni ismeretlen emberek előtt. A Brezhneve ártás meghívja, a. <coughs> csak hogy, hogy Nixon, Nixon a Brezhnevet Amerikába, és hát megmutatja neki Falknoxottól az Egyesült Államok arany készletét őrzik. Hát rengeteg biztonsági rendszer, katonák, szögesdrót, páncielterem, stb. Hát Brezsnyeg megcsodálja, visszaége a Nixon úrat, Nixon, Nixon úr a őket, és elményleg olyan egyszerű. Épületben egy őr áll a kapuk előtt, ennyitnak, és ott vannak az aranyúrnak felhalmozva. És hát Nixon olyan csodálkozik, hogy hát ezt nem őrzik jobban, legalább úgy, mint ők, és azt mondja Brezsnyeg ártás, hogy nálunk a, az ember a legfőbb érték, mi azt őrizzük. A Debrecen térintervíci mai, mai víz is legyen. J -j -j -j -j Jó, kicsit utolsó, lassan eset le. Tehát, tehát úgy látom, hogy a, tehát ez a klasszikus papírbélás Johnnak még egy kicsit ez, ez, így, így, így szép lassan úszik lefelé. De meg ja, lett. Meg, meg, meg, meg. meg. <hap> Öğ, a lefőbb érték az ember, azt kérlek. ő hűzik. Kózsa 10%-as Lajos és Orbán Viktor utaznak a, a oh, de magáti a ükbe és arról beszélget meg, hogy mondja Kózsa Lajos, hogy Hát mi annyi jót tettünk az emberekkel, hogy fantasztikus. És elsorolja a jó cselekedeteket, aztán Orbán Viktor is elmondja, hogy tényleg igazod van, és még ezt is tettük, azt is tettük. Mit kéne még tennünk, hogy még jobban szeressenek? Ér a sofőr hátrafordul, ha csak a Dunába. Úgyhogy van mai vicc De várjál, tehát figyelj, ezt 5 percet olvastam, Bresnyevvel és Izével, e, Kádárral. De nem véletlen viccek időnként. Igen. is és folyamatosan tovább véletlen. Tehát, tehát komolyan, hogy, hogy hogyan lehetne még jobbat tenni a ezenek és a sofőr eze hátra szól, hogy hajtsak el a Dunába. Ezt esküszöm, hogy most olvastam az összegyűjtött e, szovjet politikai viccek között. Na mindegy, hát így jártunk. Így jártunk. Köszönöm Csak szépen. Nem érdelem, miért nevezik Lajos Kósa 10%-os Lajosnak. Ezt még nem tudtam megfejteni. De bárki Debreceit megkérdező, ezt fogja mondani, csak az eredet homályos. De lehet, hogy ez csak mit. Hát lehet, hogy... Hát az eszembe jut, hogy mindenből 10% az ah Hát, el... kizárt. Nö, igen, igen, igen. Ez rágalom. És akkor meg bekapognak. Igen. igen. Az új ávérjások érték. Igen, azt, azt hiszem, hogy hogy a, valamelyik a, a, a Karták együttesnek a basszus gitárosát nevezték, azt hiszem, plusz áfának, így, a, így a, a baráti körben. Az nagyjából szerintem olyan lehet, mint, mint a, a kursa tíz százalék. Köszönöm szépen, szervusz! Szervusz! 24 szovjet politikai viccek a láthatáron. haló. Jó napot kívánok! Lenne egy szovjet viccem. Hallgatom! A 20. kongresszus van és mindenki felajánlásokat tesz. Tele van az egész terem sorba állnak fel, az elvtársak, felajánlják, hogy ilyen meg olyan túl, túl teljesítik a 120%-a, 150%-a. Uh -huh. Iván és Nikolai nagyon kímba van már, egymást rögdösik, hogy föl kéne már állni, kéne már valamit mondani, hát egyszer csak a Nikolai feláll, és egy nagy fogadalmat tesz kettőj nevében, hogy le, másnaptól leszoknak az alkoholról. Erre Iván elkezdőbögdösni, és azt mondja, gondolkoz Nikolaj, gondolkozz! Várjál! <gül> ez szerintem két vicce folyt egyben. Nem, én így ismertem. -mer, mert, mert, mert ennek az eredeti úgy van, hogy, hogy Nikolaj és Szársa, tehát két orosz, és ez nyilván az Andropov időben van, van egy üveg botkájuk, elhatározzák. Azt mondja Szásza Nikolajnak, hogy figyelj Szársa, én most eldugom ezt az üvegvodkát e, az egyik kezembe. E, ha kitalálod, hogy melyikben van, akkor, akkor megisszuk, és holnaptól nem iszunk egy kortyot sem. E, ha nem találod ki, akkor kijöntjük a, a, az egészet a, a lefolyóba, a mos, mosogató lefolyóba, és, e, és nem iszunk holnaptól egy kortyot sem. Mondja Nikolá, hogy a bal kezedben van, és erre mondja azt a, ja, a szársai. Nikolá, is nem nem gondolk... tettem, gondolk, Van gond, még egy gondolkos, volt már olyan? Nem, nem, nem, nem. volt még Jereváni rádió. A Jereváni rádió bemondja, hogy Iván Ivanovics a lottón Moszkvicsot nyer. Erre öt perc múlva helyesbítünk. Nem Iván Ivanovics, hanem Nikolaj Sergejevics. Nem Moszkvicsot, hanem kerékpárt. Nem nyert, hanem ha lapot. Ha Igen. Köszönöm szépen. Kérem viszont, viszont hallásra. Hallo. Jó napot. J -j -j -j, jó estét kívánok! Ezért csókolom! Én egy Csauceszkú viccet szeretnék mondani. <gül> azt, azt, Ez nem, nem nagyon volt még az adásban. Nem! A Paraszbáci felmegy el Bukarestben, és a, nézi a főtéren a Csauceszkú szobrot. Körbejárja, csóvágatja a fejét, döbb meg magába, oda megy hozzá a rendőr, és kérdezi tőle, hogy ti van bátyám, talán csak nem tetszik a szobor. De hogy nem azt mondja, csak két hibája van. Hát mi az a hiba? Azt mondja, Ferdén áll a hátában a kés. De hát nincs is a hátában kés. Na látja, ez a másik. <gül> Egyébként a Mr. 10% az már 20%. Aha, igen? <gül> igen. E ekkor az infláció? Debrecen, igen. Aha, kemény. Hát kemény, akkor jön 2013 kicsit Igen. még megfeleljük. Köszönöm Na, szépen! Boldog új évet mindenkinek, és jövőre is szeretnék hallgatni. Ezen vagyunk. Klub Köszönöm rádió. szépen! Kész sokan a. hallás! Haló! Jó napot Jó, kívánok! Én már voltam egyszer. Nem baj. A... Bocsánat. Sikerült. Szóval még egy vicces eszembe ami, amivel szerepeltem uh -huh. az iskolában. Na. Magyar csilla vagyok, tehát a... Brezsnyev és Nixon, mondjuk Nixon, párbajra készülnek, egymással szemben állnak, már a föld üres, már megvolt a nagy atomtámadás. Aha. Már csak ők vannak. Ők maradtak ketten, igen. Brezsnyev, nő, bocsánat, Nixon lő, Brezsnyev holtan összeesik, Nixon egyedül marad. Egyszer csak eldördül egy lövés, Nixon összeesik, kilőtt. Nem tudom. Lenin. Élt Lenin él, Lenin élni fog. Köszönöm szépen! Kész sok. Még egy utolsó vicc befélre? A... Be, azt mondja a Johnny. Halló! Halló! Jó estét kívánok! Jó estét! egy viccet! Hallgatom! A felépül a Bajkán az vasútvonal, és a Brezhnepp jön a felavatásra. Uh -huh. Körülnéz! Elkezdte a beszédet. Daragyje tavárisi! Daragyje matrózi! Megránkatják a kabátját. Begyeláltás. A hatózók azok viszintesen csíkosak, nem függőlegesen. Igen. Ez jó vicc. Köszönöm szépen. Viszonthallásra. Elbombultál Johnny, kimaradtál egy jó viccből. Majd elmesélem neked egy utolsót. Jó, egy utolsó. Ha hallo Jó vejsz napot? Szavasz, Szia. Mert kaptad, de semmes, az Alfa moziba jártam évekig, úgyhogy marjannak igazaban. Én nem tudok viccet mesélni, meg megjegyezni, de amikor én voltam ifjú, amikor a huscsa meg a kenebék voltak hogy a miniszterelnökök, és ugye a két feleség. És volt egy olyan vicc, aminek az volt a poénja, hogy az egyik csupa báj, a másik csupa haj. Már, már tudod, hogy a Rúcsok felesége nagyon dagat volt, Kennedynek a felesége meg egy gyönyörű szép nő volt. Igen. De nem tudok visszat elmesélni. Rendben van, jó volt ez így. Búz, búz, búz, Nagyon És jövőre is hadszoljatok. Köszönöm szépen. Sziasztalásra. Szia. Szia. Ez volt a Klubrádió, benne az addig jó, mi Kádárjel. Nagyon szépen köszönöm Pataki Gábor segítségét, illetve Bencsi e, munkáját. Nagyon jó nyomogatta a gombokat, tehát semmi baj nem volt vele. Ha Istén is úgy akarja, akkor egy hét múlva. Egy hét múlva, mikor már 5-e lesz mi? Már mi? mi, mi Várjál, mi van ma? Ma van 30-a, és vasárnap. Holnap 31-e, 1-e, 2-3-4-5-6-6-án már be, beféra ez a mazadása úrasan. Persze. Úgyhogy egy hét múlva találkozunk. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Egy hét múlva újra addig jó, mikádár él a viszonthallásra. Foglalj véget keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük. Lényegében az a címe nekünk hogy az ifjúsági bűnözés milyen problémák, csak akkor utána egy pattalvatra és egy útiparti. Addig jó, mikádár